«Так. Всього навчився разом з ним? Мав час. Часто жартували ми з ним. З'являвся я замість нього. Обдурювали всіх. Тебе, шах заде, так само. Кілька разів. Мустафа не наважувався обдурювати лише султана. Смерти теж не обдурив. Ніхто того не знає. Навіть я не знаю, кого вбито насправді – мене чи Мустафу. А хто ще може сказати на цім світі?» «Не дратуй мене, бо я згадаю, що давно мав би тебе вбити. А я хочу тебе розізлити, щоб довідатися про твої наміри щодо мене. Тільки в злі ми щирі, а не в добрі». Переконався ще раз у цьому з Юрюками. Хотів сколотити їх проти султана. Мені не повірили. Та й видати з усього Мустафа їм не потрібен. Голодранці вірять тільки голодранцям. Мав би ти знати, кому ти потрібний, обережно натякнув Баязид. Я не чаром? Боюся їх. Вони однаково легко люблять і вбивають. До того ж володіють звірячим чуттям. Завжди відчували, що я не Мустафа. Мовчали сторожко, загрозливо. Я знав, що чужий для них. Для Юрюків теж чужий. Показали мені це досить одверто і щиро. Для кого ж міг би стати своїм? Хіба що для людей, серед яких колись народився. Мабуть, слід було б тікати туди одразу. «Тепер пізно», – сказав Баязид. «Якби я на тебе не натрапив, тоді все могло бути інакше. А так, не можу тебе відпустити. Доведеться вести тебе до Стамбула і повідомити султана». «А ти не відпускай, просто дай мені змогу втекти. Знаю тебе, ти з синів Хасики найдобріший». Доброда тут ні до чого, ти державний злочинець, я повинен відвести тебе в Ведікуле. Здається, ти везеш до Стамбула свого мертвого брата. Як же можна вести мертвого і злочинця водночас, хіба не великий гріх? Найліпше все ж дати мені змогу втекти. Буде спокійніше для всіх, і для мертвих, і для живих. Сказав тобі, не можу. Я втечу без допомоги, сам. «Ти тільки не помічай цього, а коли помітиш, пошли погоню назад, бо ніхто ж не повірить, що я побіжу до Стамбула». «Що ти робитимеш, добравшись до рідних місць?» – спитав Баязид. «А що маю робити? Спробую жити, хоч це й тяжко. Досі був не самим собою, мов би й не живим чоловіком, а тільки чужою тінню. Не знаю, чи мені вдасться жити, як усі люди». Коли ж справді вдасться, то, може, ще стану в пригоді й тобі. Шаде. Ну, навряд. Так вони поїхали далі, і Димитр був серед баязидових огланів, двом з яких шах заде звелів пильнувати за ним, але під час ловів коло ісхаклу, той зник разом із своїми охоронцями. Ганяючись за джейранами, ловці порозскакувалися на великій відстані, довго збиралися докупи, так що втечу виявлено тільки наступного дня. Чи то Димитр підмовив молодих огланів тікати разом з ним, чи знищив, чи купив свою волю за гроші, які потай дав йому Баязид, ніхто того не знав. Баязид послав погоню, спрямувавши її назад. Але погоня вернулася за тиждень, ніде не натрапивши на слід. Тоді шах заде відправив до султана Сулеймана Гінця з листом, у якому описав пригоду «Леже Мустафою», змовчавши про свої розмови з ним і про його походження. Робив це несвідомо, як багато чого в своєму житті, бо повністю успадкував характер своєї матері. Був добродушний, трохи легковажний, веселий, як його мати в молодості. Наївність і недбалість завжди переважали в нього над почуттями відповідальності і завбачливості. Чому би мав клопотатися тим дивним чоловіком? Забув про нього одразу, що й не написав Султанові. Лише згодом. Прибувши до Стамбула, згадав випадково і переповів про двійника Мустафи своїй матері. Дияволи. Цього разу султан забарився в поході найдовше за всі роки. Мов би хотів дати своїй улюбленій хорем якомога більше часу для втішання незалежністю і волею. Мабуть, і всі ті, хто оточував султан, що дотримувалися такої думки. Одні чим дуже догоджаючи її, інші – заздрячи, ще інші – тяжко ненавидячи її або й зневажаючи.